Розділ 47. Збирання в табір. У день від'їзду в табір Мешко прокинувся рано вранці. У кімнаті вже було видно, за вікном у передранковому тумані виднілись сірі стіни сусіднього корпусу. Де-неде у вікнах горіли вранішні вогні, тьмяні і тривожні. Мешко скочив з ліжка. «Мам, котра година?» «П'ять. Поспи ще, встигнеш». Мати ходила по кімнаті, готуючи сніданок. Ні, треба вставати. Мешко швидко одягався. Треба ще за хлопцями зайти, мабуть сплять. Тільки поїж спочатку, сказала мама. Зараз. Мешко наспіх умився і тепер збирав свій рюкзак. Мамо, отчайдушно закричав він, де ж ложка? Там, де ти її поклав. Та немає її. Мешко поспішно рився в рюкзаку. Ага, ось вона. Ніхто не чіпав твого рюкзака. Мама позіхнула і мерзлякувато знизила плечима. І не порпайся там, ти все перевернеш. Пий чай, я сама ковдру загорну. Ні-ні, ти не знаєш як. Мешко згорнув ковдру і прив'язав її до рюкзака, на якому вже жителі кварта і казанок. Ось так треба. Гаразд, роби сам. Тільки не загуби там нічого і, будь ласка, далеко не плавай. Сам знаю. Мешко, опікаючись, сьорбав чай на краю стола з відкинутою скатертю. Ти все вважаєш, що я маленький і даремно. Ось повернуся з табору, обов'язково цю річ поламаю. Він показав на грубку, що стояла в кутку. Скоро парове опалення пустять, знаєш, як тепло буде. Коли пустять, тоді й поламаємо, відповіла мама. З рюкзаком за плечима Мишко вибіг з квартири. У дверях він зіткнувся з Генкою, що йшов до нього. Генка також був у повній похідній формі. Мишко послав його у двір збирати решту хлопців і дівчат. А сам піднявся до Славика. Як і слід було чекати, Славик ще не прокинувся. Так і знав, розстердився Мишко, скільки можна спати? Адже ж ми домовилися, що ти за мною зайдеш, виправдовувався Славик, потягаючись і протираючи заспані очі. Треба на себе надіятися, одягайся швидше. Мишко підійшов до піаніно і почав роздратовано перегортати ноти. З спальні вийшов Костянтин Олексійович, Славиків батько. Його великий живіт опускався на поясок, що підтримував штани. Незенький комір вишитої сорочки відкривав могутні груди зарослі рудим волоссям. І без того маленькі очіці тепер, зі сну, здавалися зовсім гузенькими щілинками на повному добродушному обличчі. «Ну, піонери!» – позіхаючи промовив Костянтин Олексійович. «У похід?» – він простягнув мішкові руку. «Добрий день, товаришу командир. Зранку підлеглих пробираєте. Муштруйте їх, муштруйте!» «Добрий день», – відповів Мешко. «Ми просто так розмовляли». Він завжди чомусь ніяковів, зустрічаючись з Костянтином Олексійовичем. Мешкові здавалося, що той удучина сміхається з нього і взагалі з хлопців. До того ж технічний директор фабрики. Спец, як говорила Агріпіна Тихонівна. «Ну-ну, розмовляйте». Човгаючи туфлями, Костянтин Олексійович вийшов у кухню. Скоро звідти почулося шипіння примуса. «Ну-от», – тужливо подумав Мешко. «Чай затівають! Запізнимося ми через цього Славка!» «Костю!» – почувся з спальні голос Алли Сергіївни. «Костю!» «Батько на кухні!» – голосно відповів Славик. «Славо! Чого?» «Скажи батькові, щоб котлети загорнув у навоскований папір!» «Добре!» – відповів Славик, продовжуючи зашнуровувати черевики. «Недобре? А йди зараз і скажи йому!» Славик промовчав. «Хто до тебе прийшов?» – знову почувся голос Але Сергіївни. «Мешко!» «Мешко? Здравствуйте, Мешко!» «Добрий день!» – голосно відповів Мешко. «Мишенько, голубчику!» – заговорила Алла Сергіївна, не встаючи з ліжка. «Я вас дуже прошу, не дозволяйте Славі купатися. Йому лікарі це категорично заборонили». Славик почервонів і завзято почав смикати шнурки черевиків. «Добре!» – посміхнувся Мешко. «І взагалі», – продовжувала Алла Сергіївна, – «наглядайте за ним. Без вас я б не пустила його. Ви розсудливий хлопець, і він вас послухає». «Добре, я доглядатиму його», – відповів Мешко і скривився до Славика. У кімнату з чайником і дратяною підставкою в руках, увійшов Костянтин Олексійович. «Ну, мандрівники», – сказав він, ставлячи чайник на стіл, – «пийте чай». «Дякую», – відповів Мешко, – «я вже поснідав». «Костю!» Знову почувся з спальні голос Алле Сергіївни. «Чого ти там возишся? Розбуди Дашу!» «Не треба!» – відповів Костянтин Олексійович, нарізуючи хліб. «Уже все готово!» «Скажи, Даші!» – продовжувала Алла Сергіївна. «Коли прийде молочниця, нехай візьме тільки одну кварту!» «Добре, скажу! Ти спи, спи!» «Хіба я можу заснути?» – капризним голосом відповіла Алла Сергіївна. Ну, для чого ти дозволив йому їхати? Я тепер два дні повинна турбуватися, а в мене сьогодні концерт. Нічого, нехай з'їздить, Костянтин Олексійович хитро поглянув на хлопців. Як же йому не дозволиш? Він тепер майже дорослий. Ні, ні, це безумство, просто безумство. Відпускати дитину на дві доби, одну, невідомо куди, невідомо для чого. Славо! Ти ж там не бігай, бо соніш. Добре, пробурмотів Славик, допиваючи чай. Ну с, продовжуючи посміхатися, спитав Мешка Костянтин Олексійович. Куди ви закинули лищата, які я вам дав? Ми їх не закинули, відповів Мешко. Вони в будинку піонерів у слюсарній майстерні. Що ж, на наших лищатах весь будинок працює? Що ви? Мешко розсміявся. Там зібрано обладнання з усього району. Так уже і з усього району. Ага. Адже там, крім стюсарної майстерні, є ще столярна, швейна, шевська, палітурна. Скажіть, цілий комбінат. Тільки ти поскупився, сказав Славик, отягаючи на плечі мішок. А він директор напильника цілий токарний верстат дав. Ти бачиш, тож у мене токарних верстатів немає. Костянтин Олексійович зробленою прикрістю розбив руками. Будь ласка, беріть ткацький. Я вам великий дам, ось як ця кімната. Не хочете? Нічого не можу зробити. Чим багаті, тим і раді. Ти завжди смієшся, сказав Славик. Пішли, Мишко. Костянтин Олексійович провів хлопців до дверей. Прощаючись, він засміявся і сказав. Все-таки, хоч ви люди і самостійні, але постарайтеся повернутися додому з цілими руками і ногами. А якщо зумієте, то й з цілою головою.